Vëllëzër të të ndërruar, edhe sot pëtë të kohëj me takimet e zakonëshme gjithdo të djela me amërat e bukur të Allahot a Zogjel. Në takimin e fundit kemi marë për amënin e Semi dhe amën Allah Gjellewale al-Basir Al dhe në kuadrët e kohës e lijuar i munduar që të përmandim dobit dhe qëfar gjurëm shë duhet t'ilajnë këta amëna në zemrën tonë. Ne kem ne kem ne kem firmand në fillim dhe kem përqituar vazhdimisht se njohja e emrave të Allahut Azza wa Jell për ne është një mundësi për ta shtuar aktivitetin e adhurimit tonë te Allahu Azza wa Jell. Nëse njeriu sa so më tepër e njoh Allahun Xhela Jelaluhu, më tepër e adhuron. Dhe krahas asaj që më tepër e adhuron, ai edhe më tepër i jep atë mundësia që dinë si ta adhuron rëndaj në basë të njësë Allah Gjelle Gjelalu hu, besimtarje dhe filante në gjitet gradave të larta. Dhe filante që të zbukurohet dhe të mbishet me ato cilësi me tështë Allah Gjelleu A'la i ka cilësuar dhe veshur rap të ti të mirë. Për dhe se kemi marë për amën Allah të sëmi e dhe lëbësir është një fjalë e i bënkajimit, rahimuhullah, për një dëregja dhe për një pozit të rëndzirme që neve ne në duhet shumë. Në jetën ton të përdeshme, aja është, i thuet menzirët ul-muraqaba, pozita që robe të andinë vazhdimësi se është i përqellën nga Allah Hazogjen. Dhe sa ma tepër është prezente këndjenë, dhe sa ma të fuqeshme dhe sa ma stabil jemi në këtë pozicion, atër për dëshimë edhe për aqë dhe ti kemi punët më mirë, dhe të jenë më kualitative, dhe, dhe të jemi gjithë mund të përkushtuar dhe me zemër të këthyrë ka Allahu Gjellihuala nga se prezenca e kësë ndjenje nga bënqët të qkyqemi nga kryesat. Dhe këna duhet që në vazhdimësi të ndimë lidhjën të në Allahu Nazo Gjell. Andaj kur fletip në kejme Rahimullah për menzitën muraqabë, për pozitën e muraqabës, thotë aja arrihet në qovë se e adhurën Allahu Nazo Gjell dhe e një për mes disa amrave. Në shikoj si lidh me sajt dhe me emrat e Allahut azhjel. Andaj thot se kjo kjo pozit arrihet nëse ti e adhuron Allahun xhallahu ala dhe e nje me këta emra, që janë El Alim, Ar Raqib, El, El Hafiz, Es Sami' dhe El Basir. Këta pesë emra janë të cilët e ushin zemrën me këtë pozicion të mbrojtjes. Vazhdimisht Andai Said ibn Qayyim rahimullah për aq sa niyet Allah xhallahu ala me këta amna, për aqë më kë dërë këtë emër, për aq automatizëm kjo njohje dird kët pozicion në zemrën e besimtarit. Prandaj kemi shëruar Es-Semi dhe El-Basir, ndërsa për të kontribuar kësaj pozite, sadimin takim me emrin Allah El-Hafidh. Ose El-Hafidh, nga emrat e bukur të Allahu xhallahu al-ali u që janë përmend në shumë vende në Kur'an. Andaj kë jam në shpërmend në formën El-Hafidh edhe në formën el hafidh, edhe në formën khejru l'hafidhin. Gjitha këtu janë të përmandra në Koran. Dhe i kanë kuptimet e tyre të posashme, edhe në aspektin gjusor, por edhe në raport më Allahun të baraka, o ta ala. Fjalla hafidha, ose hefdh, që preksaj edhe, preksaj rënje, vijë edhe këja mëri Allah, ala, në gjuhën arabe për dorët për ruajtja, për dorët për kujdesë, gjithashtu përdoret për dije, gjithashtu përdoret për mbledhje, grumbullim dhe ruajtje nga shpartalimi dhe humbja. E kështu më radhë gjitha këtu kuptime, i përmban gjusisht fjala hafida, që pejsoj ose pejsoj rënje, vije emni Allah Gjallahu Ala el-Hafidh. Se përket përmenës e këtë jemi në Kurane përmenda, sa shpërmanë shumë vande sikurse në surën 7 nehet insteni allah xhallahu ta thotë rabbuka ala kulli shein hafiz atë zot është kujdestar dhe ruaj çdo gjëje pasi allah xhallahu ta thotë walladhina tatkhadu min duni allah walladhina tatkhadu min dunihi awliya allah hafizun aleihim ata që kanë marr zot apo sallahut a nuk e din se allah është mbi këtyr sytyna pastaj thot allah xhallahu ta fallahu khairun hafizun wa hua arhamur rahimin surën Jusuf, kur Jakubi a.s. kësut i kështë dhe mbitë ti, fa Allahu kajrun hafidhan, Allahu gjellewale është ruajt si dhe kujdestari më i mirë. Përëndaj, këtu ajete të gjitha dëshmojnë se emni hafidh ose hafidh është prej emrave të bukur të Allahu të azogjel. Nga se regulli jon, mi të se ndërtojt të dhe besim jon është se ne nuk ja pohojmë Allahot asni emrë, pas atyre emrave që ja ka pëhuar Allah u Gjellawala vete së ti, ose ja ka pëhuar i dërguar i sallallahu aleyhi o sallam. Andë në kuadrët e kësaj, kemi silë edhe disa prej argumenteve që flasin për këtë amën. Pas, përmanës e kuptimet e këtemi gjuhësësht, dhe rënjës të ti nga vijë e këtë amën, dhe argumenteve që flasin se këtë amën është i përmanë në Kur'an, kalëm të e këtë, pika e dytë e kësa i teme që ka të bëjme kuptimin e këti emnin raport më Allahon Azojel. Ne kërta e mërtojmë Allahon Gjell e Walla ose e pohojmë këtë mërtim, ka se në nuk e mërtojmë, por kërna e pohojmë këtë mërtim dhe e pranëm këtë mërtim, atër qëfar kuptimi ka kënë raport më Allahon Gjell e Gjell e Hu. I ka disa kuptime, e që të gjithë thë e plëcu njëra tjetërën, që në fundë të fundit, Najë apne kuptim të përgjithshëm të emrit të Allahut El Hafidh. Normalisht na gjuhësisht sahet të përkthejmë, munduemi që një pjesë të asaj me përkthye, ngasë jo të gjitha përfshihen në përthimin ton shqip. Prandaj kur thosh Hafidh, se ka ruajt dhe has kujdes, kjo është një përkthim i pjesëreshëm i asaj që mund të përmban vetë në atë fjalë Hafidh. Nëse këja më në rapartë më Allah në Gjellewala, si kur që përmenda, i ka disa kuptime. Kuptimi parë që e ka përmenda në djetarët është ajë që ruan dhe kujdeset për atë që e ka kriuar. Krej që ka kriuar Allah në Gjellewala, Allah në Gjellewala e ruan atë, nga qëfar e ruan? Filimesht e ruan që të funksionan në frimen dhe rolin që Allah e ka të sakturë. Andaj kush e ruan diellin që mos të bie, kush e ruan hanën që mos të çoptohet, kush e ruan tokën që mos të dridhet, apo kush e ruan qiellin që mos të kapërdherdhët, kush e ruan gjitha këto Allahu xhalla xhala huaptë. Dhe ruatja këtij kuptimi është se gjithashtu do thotë Allahu xhalla uala ruan gjitha këto që as kush mos të ketë mundësi të prish sistemin e drejtëni Allahu xhalla uala ndaj kushka mundësi, sikur se ka thënë Ibrahimi a.s. na dialogën me nëmrudin. Fa inë Allah jëti bi shëmsi minë al-mashriqi, fa ati biha minë al-maghrib. Zotë jamë është a i cili, vazhdimë është e silë dillë nga l-India. Në që ufësë të tijë e zëtë, prejshë a sistemi dhe silë dhe nga përendimi. Fa buhitë allëdhi këfar, atara, u mahnit dhe u humbi, a i cili kamë huar. Andaj Allah u Jalla ula ruan Sigurisë e dhërun qiejllin nga depërtimi i shejatinëve dhe prishja e sistemit të asaj që Allahu xhallahu ka krijuar. A ne ky është një kuptim i ruajtjes, se Allahu xhallahu e ruan. Gjithashtu në kuadër të kësaj, Allahu xhallahu ala i ruan robërit e tij nga rreziqet. Sa rreziqe i kanosin njerëzimet në jetën e kësaj bote të shumta. Pak nga ato i godosin Ande Allahu Xhallahu Walaa el Hafidh ai qiruha njerzit që nga fillimi i tyne deri në fund të tyne. Prandaj kush e ruan fëmijën në barkun e nënës që zhvillohet si duhet, ai që është Hafidh. Apo ngasë nëna nuk nuk mund ta ruan. Sërë nëna ka pas mundsi me mbyt fëmin e saj në gjumë duke rrukullis, por Allahu Xhallahu Walaa el Hafidh dhe karuj, e ka ruajtur. Pastaj sa fëmia duke dashur më mbsu me ecë këmuhet me rshqit dhe një rshqitje dhe goditje me kokë për tavolinë do të ishte fatale për të. Allahu e ka ruajtur. Andaj ai e ruan rrap të tij. Madje ruan edhe të gjitha krijesat e tij, nga bimët dhe nga shtazët. Kush e ruan farën në fund të tokës apo që të mbijet dhe del dhe gjithë frut i këndshëm posa Allahu tazojel, apo e kush i ruan baktitë që zhvilluan dhe të bën ushim i këndshëm për neve, ai që është El-Hafidh. Andaj ai i ruan të gjithë And veçanti nga kuptimi gjithashtu i këtij amni është se Allahu te bara ka uala i ruan evliat e tij, i ruan të dashurit e tij, i ruan që mos të devijojnë, i ruan që mos bëjnë mëkate, i ruan që mos skatrohen, i ruan nga armiku i tij şeytan, i ruan nga gjithta ai që është al-hafidh. Ande Allahu xhellahu ole na ruan që mos na bezdisin armiqton. Allahu xhellahu na ruan që mos na e prishin namazin ton dhe dhikrin ton. Allahu xhellahu na e ruan imanin në zemrat tona. Gasa sikur sa të më ka imani rahimehullahu nganjëre imani mund pretendridhje aq të fuqishme që nuk e mban garantimin para asaj që e mban qiellin në tokën. Andallahu jalla wala nesuna al-hajj kurfete për gatua që thot Allahu jalla wala u yumsiqus samaa an taqa al thot Allahu jalla wala u yumsiqus samaa an taqa ala al-ard illa bi idni. Allahu jalla wala e ruan qiellin që mos të bie mbi tokë dhe nuk ndodh kjo pas melenë tij. Para menani i qjell kaq madhstor apo i cili dovon është pa shtylla i cili një pjesë e tij më ra në tok, ata janë duke supozu se ju një pjesë e qjellit, po një pjesë një komete e vogël me shpeciën e madhe nëse godet tokën e don përgjysht apo. E para menani pjesa e qjellit më ra i vetëm është Allahu xhallahu që e ruan. Andaj gat tawhidion, vendi ga shmëria jon. Ndaj Allahu xhallahu na është besojmë edhe në këtaskë se i vetëmi që eruan këtë botë dhe këtë krimë dhe këtë kosmos dhe këtë të zi është Allah u Gjellewale lërga saj që fatë këtësisht janë zhytur krejës të tjera qovë nga ata që deklaron si musliman e që fatë këtësisht nuk ka dëpërtu imani të, natyre, të se të pohojnë se ndokush për njerëzve eruan nda i quajnë pole i quajnë me emra të dëshëm dhe të autorizuar apo njerëz do të të thotë ruajnë pjesë të caktuara të kësaj gjësie. Nga të të zhvuara nga, patyshem i si lidhet ndëshmë, sikur se ka pasë parët Zotna, ky Zot është për uat në kësaj, e ky Zot është për kët, e ky Zot është për kët e kështu me radh, në ka asnjë Zot tjetër për asgjë, posa Allahu xhënlavala i cili ruan çdo gjë. Dhe ai e ka çdo gjë në, në dorën e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu e ruan qiejin sikurse e përmend Allahu në Kur'an nga depërtimi i shejatinëve. Shejtanët insistojnë që të ngriten qiejt për të vjerë lajmin e qiejit, se çfarë Allahu subhanahu wa ta'ala ka cikuar dhe ka ndar, e pasoj të bashkpunojnë me shejatinët e tyne të, të, të tokës për devijimin e njerëzve. Ande Allahu subhanahu wa ta'ala rahmat për njerëz. Qase të ndihmë se shejtan e kuptojnë xhaberin e Zotit. Amun lam enru Për shambull, sot bëhet luft të madhe edhe ka qenë të kalurën, lufta me eftirë, luft, lufta mërën, lufta eftët. Apo, jo luft drejt për drejt, për luft në monë shërbime shë sekrete që janë shfry kajt dikun tjetër. Në shtetë të tjera, apo, që e të mdoj, së kanë bo luft me zvetit, por janë shfry dikun tjetër në basë të informatëve që kanë ditë për një tjetër në bërët. Andaj, kur dikur shënë të me bodi që ka, për shambull, një firme do me, me nëzirë një verëzion të rritë të telefonit, ose për shembul të kere, makineve, e kështu më radhë, dhe firma konkurente për mes agendive të saj, shërbime sekrete për shembul, e zbulatë dhe qëtë para ti dëmtojë ta e që ka qitë këtë ideja për tënë, nga se diku që ka para pri, pra ndajë ata i ruajnë këto ideja dhe këto mendime me, në më thonë, njërat të ndyshme një gjore dhe juridike që mësë d Për dhe shetant e vjedin atë kër Allah gjëllë uala i atërgën me lajke bapen. dhe vijin të tokë i kazojnë njerëzve bënë gati se Allah ka vendus për shembul këtë dëne ma a mune të bu pregatit do ndirë në atë masë sa që me i parapri dënimit Allah të të zhjel se pa mund shma andë Allah gjëllë uala kërë ruan qilin nga vjedin e lajme nga nga, nga nga shetant nuk e bën këtë se rizikot lajmi ti se rizikot vendimi ti absolutisht Allahu publikisht mund të gjithë. Ty kam ta marrë shtëpitë nesër, po nuk a të sa po mujsh propte. Merr medikamente, thirr urgjencën e druj. A ka mundsi? Ai mund me tregu. Edhe kë absolutisht nuk ka mundsi me ndihmu vendimin Allah xhelaluha. A the pse eruan qytet? Që t'na ruan neve. Që t'na ruan Allah xhelaluha neve, e ruan tinë, ti mos të vihet në sheqatin, laj me nga lart, nga se shtohet dëvimin tok. Para me noq kur vlojën magjestar, kur vlojën falltorat, apo si është ditë në jetën tu? Ezën, ezbat, ezkret. Andalloh Cellehola thot në Kur'an, "Uhafidnaha min kulli shaytanin rajim", ne kem ruajtur qjellën nga çdo shejtan i mallkuar, illa men istaraqa as-sam'a, posa drejt të vogëve që Allah ju apli ngjëra, për fitnë dhe për sprovë tok, apo që vjedh istaraqa as-sam'a, që vjedh dhe nga ndërgjem fatbehu shehabun mubin edhe që nuk shpëton pa goditje apo ose e godnallojë Allahu me me me një flak të yllit drejt përdet dhe e mbyt ose e gjymton apo në mënyrë të asaj që më dëmbues se nuk mund mi shpëtu Allahu te bareke وتعالى ndaj Allahu جل الله është i vetmi që ruan nuk kanë ai për ndim s'ka ai për kujdestor është ai i cili vetmi do thot ruan edhe krijesat e tij dhe ruan gjithashtu edhe qiellin dhe tokën nga çdo tendencë për ta shkatërruar apo për, për hap fesat në në tokëfën. Kuptimi të red, që duhet me pasë ndikim të të knedhën e ruar, në këtë rast, të kuptojmë se Allah Gjallahu Ala me emne ti el hafidh, ruan, atë qajtë dënë mërujtë, dhe atë që ka përshri emne Allah e el hafidh, apo, edhe në qoftë se, nuk e ka asë një element të mbjetetësis mbjetën, Nërsa nga ajë që është largu e më një latë e lëhafidhë Edhe në qëfë se i ka të gjithë Tha elementit e jashtëme Ansore për me mbjetu, a nuk bjeta Dhe kja është të mëhon E qartë në shumë aspektë Mirë po Unë po du me përmenë dy gjera Me rëndësin këtë të tim E para Allahu që al në valë ansurën El Hijrë në e të nënë thët Inna nëhnu në zëllë në dhikra Vë inna lehu Lëhafidhun Nuk e kemi zbrit Kuranin edhe Sunetin, nuk e kemi zbrit. Wa inna lahu lahafizun. Ne kemi me ruajt, hafizun. Ndaj Allahu jelloa ne katjku vot, që emri i tij el Hafiz, do të jetë në vazhdimsi i i aktivizuar, do të jetë në vazhdimsi do të thotë në raport me ruajtjen e Kuranit edhe Sunetit beGAMED sallallahu alaihi wasallam. Kër ka fillu Korani me zbrit, apo, si pas rëthaneve që kanë qenë, nuk ka pas as një shansë më rrujtë atëm. Ska pas shansë. Pse? Nga si fillin mish, ka zbrit të një njëri, një liper, ju ka dhonë njëri që nuk di me lezu. Mas pari barë që ti ka mujtë me hu, papër. Nëse si pejkambiri, sa ose nuk ka dit me lezu. I erdoj një liper një njëri që nuk di me lezu. Kjo e parë. E dujta, këj librë duke e zbrit, barët si këti libëri, Muhammedi sallallahu sallam, është spërhu me spërhu a cunta, apo, që njëra për të e mja fëthën me të harru emnin, e jo librin, që ka përtu Muhammedi sallallahu sallam. Thën. Nga njërë kërë janë telashë, atë bjën me në në në në në në shka që, o shumë, harranë Allah, karë emnin të në më shë marru pi telashë të, të noja, për tënë. Muhammed Sallallahu alaihi wasallam asni Ayad, as ti shkon se ka rru, edhe pse e kanë dëbu, edhe pse e kanë e kanë luftu, edhe pse i kanë vde krajt rrapte familjes, familjes tina, thbi i kanë dek, edhe pse kanë lloj-lloj provave, ka për ty, megjithatë, edhe kjo aspekt, thot ka qenë alfabetet para, edhe është luftë libre. Ka çir i i sprovum dhe i rrezikuam me jetë shumë raste edhe këtu është luftë libre. A ndaj ka pos rrethona amuruj? Rrethona logjike nuk ka pos. Pas taj, shkrimi ti që shumë më aptë, e kanë shku ku kanë rria për. Përshamu, nuk ka pasë, pejka më një sërëllohu al e sëllëm, fleta, si ku se ka pasë Kisraja dhe Heraklio dhe përandorët për e tjerë, s'ka pasë. Nuk shkurë më rujtë në përsa ndukat e aret, apo më rujtë, s'ka pasë. Ka zvita pas, jeti, qka ka qilu para veti që ato e ka shku të jeti në tërë. Ju kaçullën sob kurr haçato in kurë ka shkutor. Ska sholl kurr, çop drunet apo e ka shkuteta apo. Ska sholl drun, ju ka di, ku kan arrit e ka shkuit subha corona apo. Tash para mendoje, para mendoje një kuran, me gjitha këto a jeta apo Ishka e e i shkapërdhën në kurr, në dru, në harna, në çëska kurru grumbulluaj çu shukoni më dhe tash ku i bjen tin via. Apo Muxad Allahu akaul Hafiz skollë që rrethonat schen Allah që leu si ka para shikëtop. E ruajn Kur'anin, e lë ndrumë shikëtop. Kur zot ai Hafiz, kurot e ruaj e ruaj. Si duan rrethonat apo Herakleut e asati e asati, nga salaj, jelle, kalon, që sallallahu xhel le kao çarm. Pastaj gjithashtu nga rrethonat që e bafavorshme për uajtë, po kushtimisht, që ka ka kanë për të Kur'anit lufte të shumtë që kanë për psu musliman. Hyrja e lloj-lloj a dini sa sa so, ideologi, sa so filozofi, kanë tentu, kanë tentu një shkrujnë të kurant me në ruha, së kanë pasë më të sijeve. Edhe pëse kanë qenë pushtet, dhe pëse kanë qenë të fuqishën, dhe pëse kanë qenë gjitha muzit i kanë pasë, Allah Gjellë Vëllaj ka rrujt e vëllë. Pëse i përket sebebëve, Allah Gjellë Vëllaj ka lullu në në matë sebebë, mirë, po nësë që ufë se i këthen në kuëm kërë ata kanë rrujt Çu sku mund si për shemb, ai punëstrat e Temburg, aty me ruta ato çka jeta me u përjashta. Po çmundesh me po kit pun. Nuk mundesh. Po po flas gjithmonë duke i referuar rrethonave njerëzore. Apo njerëzit çu shruajnë diçka. Ti kurdo më ruaj diçka, po është metodë e caktuar me sipas kuptimit ton çu ruat. Gjithta këtu kuptimi i ka thë kurona ato. Krejt kuptime që njerë i përdorin, po për më ruaj diçka kuroni ka thë jop. Gjithat për me të regu se këtë kuran ju se keni rruqë, asë nuk e këmë qu me rruqë. Jo se sa so për neve muslimanove, dhe i të ashti kështë me qenë me i shtemunëse të vratë e i gjilja. Për. Kus në kështë të vratë e që ka ishbu kurani? Me në e parën Allah gjellera neve në rruqë. I po qënë nga dita apo kur ka zritë Allah u ka thonë, na e rrujmë. Na këtu, ju na me meloqe bashkë, na kuptim une. Përkar na përshka kë Andaj, na e kemi zbrit, une e kemi zbrit, Allah u gjallera u ala, dhe une e kameruit. Eta shparamendaj këtë sfidim që Allah u gjallera u apën kërjesat. Madhja, subhanu, a kjo shumë interesant. Ti kërje i rizikum, për shemblë, i rizikum, dhe nuk ki, nuk ki, faktor që të rruj. Qëfar bën këtë situatë, e tëra që mundësh me bësh me ik, me lërgu sa so ma heshtë razja, pashka po, këse je rezikum, pashem të ka rrathur 5 vetë, edhe je rezikum shpi, ti e di që i ber rezistu, s'ki shansh me rezistu, përse për mundëshme, se edhe na të fuqishm, edhe në me kishmë atjepër, edhe të armatusën, se si kurqë. Qfarë ban ti? A ju del për ballo, ose... ja, ti mundësh me gjithë në nukë qfarë e të mundëshme për me evitu qfarë të dojë bëndavajim e ta Kurani edhe pse u kuq, gjithmonë po them, duke i referuar edhe na njerëzore, ka qenë i rrezikuar Meke. Edhe pejgamberi sallallahu alajhissalam e drohë, edhe Kurani ka mëmë mëm lidh therrat Kur'anit, Kur'an më u mjet, më u shqy. A ka pasur mundsi? Kur'anit po, Mekë ka pasur mundsi, ka pasur mundsi ata. Ai thënë më çë do thot Kurani nuk potreket apo? Apo? Po bëhat u in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Në çësën e dyshoni se që Kurani nuk është prej Zotit apo, atëherë si lejo për të mësh me të surën e kjo apo? Kjo provokim është. Ti leje të spohesh, të sporuosh, edhe po na sfidon, apo këtu Kroni ka sfiduar vazhdimisht apo? Apo i ka sfiduar të gjithë? Në çështën e këtij Zotma, faktu, selë nin nin mbi skrijën në mush apo? Kjo sfidim. Të vëq Allahu xhelallahu ta shtyjë përpara se këtë s'ka një që guxon këtu me bon situatë saktum apo? Më provoku, denë këtë mos apo? Po dreku Allahu xhelaluha un e ruja el Hafiz. Le ton ka ne prish un e ruja. Allahu xhelaluha ka rujt. Ne ka rujt edhe tash pse ka kaluar në shumë rrethona ndryshme të lloj-llojshme ku gjithsa shënia ka qenë se ka më ndryshuar. Allahu xhelaluha ka ruita. A dini ju se në çfarë në çfarë periudha dëfshira ka kanë musliman para më në mësh kur karameta një gurbacion i devijumit preshte i fllësh e kasuel much open apo e ka vjed hajrul esvedit 17 vjet guri i zi nuk ka qen vend vet 17 vjet s'ka qen vend anë tjetër e ka dhier tash ata që vinë vjetin hajrul esved driver çka të mënaun e bu kuranit a ka pasur si një version ty në kuran me aq edhe me impono është dëvënd pse më qen pak më vështirë se është i paprapër po më me, me me dekada me sheiku Ka, shumë logikisht kështë me qenë me qenë verzionit tjune. Spaku konkurrenti këti që ne kemi sëtë. Spaku. Asë një verzion, sa pare, edhe, edhe kurat fundit, apo sa, sa kanë tentu verzionit të shtemruarat të këran me qitë, me automatizm janë demaskua. Për. Me automatizm kanë dalë për të rekur dhe kanë shku miliona, miliona që kanë unë hoqë edhe pashtafë. Pse? Psa lakë inë në nëhën e zëllën në e dhikra, o inë lehu Le hafizun and ne kemi zbrit dhe ne kemi ne kemi mëzurat. Ma di Allahu xhellahu kur ka sfidu çfarë provonim aj preh kat Kur'an provon. Siga kjo sfidë nuk i ka thyrë as njerëzën. Ne i bojë ka thyrë edhe njerëzit, edhe gjinën, edhe kanë bashkëpunëni bashkë, kaq qysh thuni. Me këto metodat e bashkëpunimit që keni ndronën e mundshov. Do kemi mos sjell. Ana kjo është ani kuptojm se ruhet e Kur'an është bën me shkrim apo, por është bën edhe më e mërizim, në zamrët e atune që e bartin Kur'anë, andaj për shambë, ti kërëm sëndë Fatihën, a ka mundësi me bashkponu njeshtë edhe gjithë bashkë me, me të bu me arru Fatihën, në qofë se el hafidh ka vendos me të rujtë Fatihën zamrë, së ne jekin kuratë. Andaj, Allah u gjallora e ka rujtë këtë Kur'anë, thash nga zështë të rëbërë. Gjitha shtët, aja qivrinë më të të kë Se Allah, kur dhe do të më rujt, i shka, subhanallah, thash e zhvesh nga të gjitha komponent në mbjetjesës dhe pasaj e mbjetan. Për të kuptu të se këtëve që Allah huve ka rujt e azje tjetër. Shemëll i kësa i gjithështërë është qabja. Qabja, subhanallah, kush mëndon për hisrinë e qabës e kuptan vërshdimësin e mbetjes e saj, dhe e kuptën autoritetin e saj të për kontestu shumë të këtë miliona, miliona njerëz, betëm në njën e kuptimit e mdall e l'hafidhë. Ska të të kuptimit? Ka do vende jenë monu me i rujt, apo? Si për shembul, do vende turistike me që kemi me i rujt? Me, me, me, me pa me të bukra që i ka, ose është buzdetit, ose ka përrethë Ljumejnë ose ka drujnë të bukure, ku edhe i ka pamje të bukure, ose ari i pasër ose. gjitha këto që njerët historikisht i ka josh njerët që në kanë dojsh me shku të vend e bukra ose vend e shendosha, ose pamje të mira gjitha që të njerët që njerët që njerët që njështu me shkuamë që obja asë në përkët njështu asë nuk ashtu ari i pasër asë nuk ashtu ari i pasër asë nuk ka pamje të bukure edhe gjithashtot, kër e ka lo një brejime e rësën, apo familë e ti ka lo një, mi në ghejnë, mi në ghejnë i ndihë zërri, pejlo të një fushë, që këtu serën zbinë, përëna, asë në bi, bari zbinë me i kapëta, që aty e ka, s'ka pasë kur gjë, që sa s'ka panu kur kush, kërët arabën një kërë aty, që asë në ka pasë uj, asë në ka pasë bim, asë në ka pasë, p kanë qenë mjaftushme, njëra pëtiri me mungu, apo, që qabja dhe dhe sëtë mu harrua përta. Mu harru si verë. E mësë lasë sëmë pasaj për tendensë e vazhdojshme për me e rënua përta. Duke fillon nga ashabu l'fil. Kur kanë orë, ashabu l'fil, që kanë më koresht, e kanë rujt? Kajtë koresht unikë. Kajtë unikë. Abdule Mottalipi që ka qenë përgjesi qabës, ka onë që të deve këthemi së nënë patos mui, e ka në qabën, ka onë qabën e ka zutë në vetë. Mu në pojikë këpik të ujta po. A tëra ka mui më rëzut qabja. Shumë dhjesht me elefantin arë. Me elefantin arë me e zua. Ko që e ka rrujta po? A son, a steja, a sa Abdule Mottalipi, kur ko që e ka rrujta i që ka, ja ka jep, ja ka jep, apo pre emni Dhe kjo është me të i e lë hafidhë Sa so vërshimet kanë qenë, e sa so tërmenit kanë qenë, Allah gjallële e ka rujta. Nuk ka objekt në bot, apo, që është rujtë si kështë qabjët. Ndi kështë të po, jo ndo me mira vjetë që janë, o ndo me ma, ma të vjetë që është qabjët. Thejmi kështë do të nëruar. Ruajtëja e një objektit. Nën kuptojnë, ruajtëja e ti si në dërtis, por ruajtëja ma interesante, se kjo është të arruash autoritet në ati objekti në zamet e njërëzatë. A kanë në një objekt në botë që është vizitu me këqë kësë gjatje, pa underprej, tjetë gjithmon aktual dhe autoritet, si qabje nuk ka. Apo, njështë përshamu ka po përshype një koca këtu me kjoj aspekt, ju ka po bajat, ju shku diku në të të të të të të të të. Apo, astë një monument historik, palat në betënor, sa so ka qenë, interesant i kurë, edhe e ka hu popër. Ma ndje edhe kur të vizitohet, në që më përsa është interessant që ka dhe kja të reta, edhe kur të vizitohet, subhanallah, e vizitohet njerës pa ndjenë e madhështisë, pa ndjenë e madhërisë, përshamu edhe ki kullate, i ki përrebetet e faraonit për. apë. A janë përrebetet e faraoni që vizitohet e shkone apë. Mirë po, njëri ku shpër me vizitohet, fëmija i vugër me falë një shprej, me kopë urina apo, dhe me shkun qështë pyramidisë murinu, a i thot baba i këpja tynë, se zë bëndë të fara, e se ka shetnin e me që kapë, nërsa, fmija me pështy në bërë qabë, shka i bën baba musliman? Andaj, Allah gjendera, kur erun i vend, me anët i e hafid, si kurse qabja, Allah gjendera erun si objekt, nuk kam pat nuk si merzu. i mërzur, nuk i pojë erun edhe shetnin, andaj, gjdo vend në bot, gjdo vend në bot, ka nevojë për agjencione turistike e për reklamë, më reklamosivet ishte ishte mirë që vëmë vizituar, këso më rapo, a kë nini në herë në Arabia sa ti reklamon më shkon hax kurabet. Përkundrazi, qesin me 10, 3, 10ra kushte, domthonë kufizime që më shko më pak, se numri i madh njerëzve, fluksi i tepërt pengon domthonë zhvillimin e mirë fillti Adriatikut. E kundra ta bëhet në çapën apo? me as një venës djetës bot nuk bot shqapë ku shë ka po këtë shkallësia e minisës haqit jo Allah ja jo, së so, për shkallësia e ty në nështëta si shishpo as gjyta qishkojnë mirë po a e ka rrët këtë qapë dhe a e ka rrët pozitin këtë qapë andaj si kërse i bënë temi rrëhimullah kër flet për ajetit e mëdhatë allahot a zëgjelë kjo është ajetit malë që aludonë se allahu e Ka'u. Ose kë thot wakedalik el Ka'ba. Gahet e mbyrëte Allahu Te Ylësh çop jaftë. Sa të shesh, tkutot emanet el Hafiz, që ka lut Allahu gjatë historisë vazhdimisht e ka lut Allah Te Barekuta Alama. Dash nuk e Ka'u vetëm si objekt, por e Ka'u edhe pozicion e saj në zemrën e njerëzve. As Andaj asnia nuk është pak sobë. Asnia hera do thot, "Jo, është harru çopja. Kur? Kur nuk është ndal ta'ufit ta'ufit ndaj, kjo është, pa dëshim, një argument i mjaftu shumë për e për të kuptu, se kush e ruhen atë, dhe në qofë se Allah që në levala, ka gjikuar që në ruhen edhe neve, apo? Kjo është për e timi dhe përfitimi, me amën e tjë e lë hafidhë, krej që ka konë, qilë dhe në tuk, më bo bashkë, me doshë me nardzu, se në nardzujnë, jo pëse në në thvort, po pëse e lë hafidhë ka th Nga se a e ka rrujt qamën, a e ka rrujt kuranin, a i e rrujt pozitin e Muhammedi sallallahu a.s. Sa të mëtoj, qëka së kanë fujt për to? A e dini së so libra është shkru për ta një los fotografin e Muhammedi sallallahu a.s. Shumë dhe azimë, a dini së so pari a është dhonë, dhe Muhammedi sallallahu a.s. jo që kanë betë ku është, por është ngritë jësi i prafën. Kush pëja rrujnë këtë, na? Na? Kus e karujt, autoritet Muhammed sallallahu sallam, kus e karujt, kët autoritet? El-Hafidh, Allahu Jallahu Ala. Apo, nga njëre, do të që ditër të ti, se si Allahu Jallahu Ala e ruen autoriteti për mes dënjelëzve, që për të gjënë është dashtë marë në rëzua pëtët, e ata qënë edhe lë avdrona pëtët. Në e aja është që, është El-Hafidh. Thëtë shikë u sëj me të jimë, rëhumullak, Kësot është punë e me qabën, apo, që Allah e karud. Fein nga bejtu min hijjara, është një shpi pe i gurit atër. Së është në iqmu shumë asë s'kati që kanë të kurgjë, kuptim të asaj që është e vleshen për kësa dunjaja, biwadin gajri dhe i zërrin, me një lugin që s'ka të mbilrë, s'binë të kurgjë atër. Lejse, inda ehadu një hfadu ha min adu, s'ka dikush që arun për jarmiku të pëmë. Sot padoshim pak kur organizator, po koni bën tema se Raimullah s'ka pas policia, s'ka pas kurrë të kosh ka dosha, hika dal, s'ka pas viza apo kush pik ka dosha ka hika, s'ka qenë atë rasti sistemi, sikur se sot me im me vizë në ambasadë, kush ka dosha i çaba këta. Dhe Allahu çdoherë ka lutur. Sot nuk ka kushte e as gjëra që ju është njerëz me kurrë s'ka të japën. Tash sot padoshimim pak dë gjëra po kur kush ka për atë pun mi pat jap. Kur kush ka se ka do vënë më të mira shumë vallahi sa i Palatë që kanë reqe, orat, e ka ndreqës, të ajo oratë e madhë që e ka nëbohë, Ka më shumë! Andaj, gjithë shkojmë me po qabdove. Andaj, të të lejë, se lë aragë bëtu në ola rahë bërë. Qabja, nuk ka as dhe qka që t'josh, Po as dhe qka që t'tut për më shme bodi qka ke që t'ju, s'ka kërgjabë. Në kuptim t'jashtër, s'ka! Në atë vakë, nuk ka, vak, ka mujtë apo njeri me shku me prej një sopë atër, Ose me bodi qka c është objekt, sikurse thuhet objekt karizmatik. Apo vet po miati subhanallahu te pusht. Pamja e çabës, sikurse the that i bëjauzi rahimullah. Ather në park kur kam i çabën nuk ka muit ja. më këqyrë. E kumul kokën nga turpi i madh. Për ball çfarë objekt jam? At ngase mua është kujtu, kush e ka ndërtu? E mua është kujtu kush ka bota rreth saj. E mua është kujtu sa lot janë dhertu. At nga turpi nga ky objekt i bëjauzi nuk kam pasur më shikoj. A tërë thëtë më është këtu lutë fulla, më është këtu bucëia dhe mirësia Allah Gjellewala dhe ja ma ka ngritë shikimin. Nga që sotë që tje është të karizmatika apo edhe që më përsh të mu me, me, me, me madhësin që e ki, fuqia Allah Gjellewala që për para, më len mu ajme i nejtë përpara, është ma ma dhe përën. Dhe në që së Allah më kaliu atimin e për të përpara, të i përmu i e pak ma, apo ma e let me të nejtë përpara përën. Po gjithmonë ka lidhësh shoqëruar me kët, tash me kët mbashti, me kët respekt të madh që nuk, ato çka ulemat kanë fol për pretendimet e tyre në qalbë nuk gjenas po atë mthmall, nuk gjenas as letron mthmall, as artistat më të rinj që mund të përshkruajnë aso ndjenë kur kanë qendërën e vend caktuar në botë. S'ka. Madhini nuk kanë më kësaj po atë skordhja, më thon ha gjithë thjesht kur shkon dhe krij përshkrimit e përmendur nuk di ç'më të katuza shumë mirësh ato. Qse do më thon përshkrimi nuk gjen pa shkak se Allah gjetë, do thash ja ka rut kët qet pozita. Unë thotë më dimë në ai mund laj se në qarbëton ولا رهبه. Ço abe as ka diçka që të josh apo as ka diçka që të frikson. Për shembull apo a a a a njeqish panelist nga e, tribunali i Hagës apo di çfarë që s'kon hax kur mos me skuq kur s'njeq apo skuq të çambel apo. Vet po çka po, të bën pra me me mbledh me sakrifikua me çka të bën. E ka bue Allah gje laç ashtu atë. Pastaj avësush më. Nuk mund shkur kun bot me bot e që ka të në bojnë qaba përta Kushe e karut këtë mëzitar a e që është el, el hafidha Andaj thot i patime Në kualet të kështaj fjale, fjale gjatë Por me disa shkurtesa Thot edhe kështët ndod Edhe me vend të jertë i badetit për. për shambull Allah Gjallahu Ala Këtë vequri që ka për qafës Nuk ka ka për këtësit për shambull Dhe pësa është i shajt Bejtul mëfdis është i okupumësat N Ma dje, edhe nuk ku argumente që nuk, për shemën, nuk ku argumente që thuët dikoj që shumën mërzu, ka mund më të mërzu. Apo? Ane shikohë, la Gjel Devorasi, dhe mund në hejë frën dy fota. Shikohë, ky ky ven, ku të si ku është atë? Historikisht është shumë e, heret më i popullum se sa Qabja. Edhe në kuptimin e odhëhëcive dhe pushtete, apo? ka qenë shumë me organizumë sa rapt. Betër më, më këtë që ka qenë metropoli hershëm, kur rap s'kan ditë që a du të me hongre me pi. Epo, anë e, glogjikit ishtë doshë, këm e kun me erutëm, se së so këm, pasajnë kuptimin nëndërtimit, është nëndërtim ma i madhë, edhe ma i fuqishëm, se së so ndërtimi i qabës, me që dhatë, Allah gjenë le ora, këti nuk ja ka e, tërsisht me erutë, se së so qabën ka nëmë, ka me erutëm. Nuk amënë si kur kush me zuopë, ati me shkretës komo kush ban taw s komo stiman to ka skos sko, kush sko, jet sot peqamelis sallam si do jet puna juve apo si ne mo kur do të vin të urinoj chat në xhaminë peqamelon skoku sot hiç nuk piktujto por në xhamia peqamelon çfarë sot ski vëmë shkum u fal para të zbrazët të tërë shtë në ahirin e zaman apo do çarkullojn chatën e parte dhe urinoj se skat dikush i thotë largoni piktujta edhe nga të kovia aji nga Etiopia gëmësëm, me, me, me, me këm të hodha përshund për në gjitët dal nga dhe në qave fejën kudu ha haqëren haqëra dhe fjodhan me rënu guri për guri e kja e të së civil më së ka njërë së ka musliman me vot taf atër Allah Gjallon e jep le jetëm nga se e ka bukër shërpi për i badet ma mindin kër s'ka dikurs që i bani badet dhe bënd taf rënu e të qave anë e shiko sësat për shemull Allah Gj i ka syu dit jet me kët poje që ai ka raptur sunezoi çoglaru nuk mundun merzu nuk mundun jo përun arabia saudita jo për ko austria jo për kët arsye ka se për para kur ska cin arabia saudit ka cin e tjetr apo apo shkak se allah xendewala i krijap ka karakter tenbejis me amn e tjetr hafiz apo e atë sikas ka mulsin me bu shumë ushtri dhe s'ka pasu si ebreha me bu me, me me me tenka ta shoikuas elefanti ku tenka shoikuas Apo skapohet pasi apo vjen një skret apo thon që është jashta mace bi përshitesën e hijë ka Allah, for, apo, vjen e rzën, po vjen edhe erzon çoprave. Me skuzu Allahu xhel lehuaci në kanet këpseu kuon e fortë. Apo çren se i ligjen erzon apo. Por kë ka qenë e fortë për shkak se ai qoftë el Hafiz dhe ka ruitur. Ne këto muslimani kupton kë gjëra. Andaj ato asaj që Allah i ka karakter me mbet dhe e ka mbrojt dhe ka ruit me anë të el Hafiz padyshim se vallahi ka me mbet. Edhe krejt buhta kurtha me po. A të gjithë më mblidhë më rëzur, s'ka mëndësi më bërë. Në nuk flasim, këso pëse kërë nëj aljansë, më dika në hasë marveshë, jo vë Allah, në flasim me bindin se Allahu e lë hafidh e ka rrujt të, të qabë, nëse pegambeli së lëllahu e të në ka lemru, se do të mbetit haji, e përdi së mbetit haji, do të mbetit qabë, e përdi së mbetit haji, do të mbetit qabë, ndaj në me këtë karakter o si i ka përmon cilësi për më mbet edhe në qëfës i mungujnë të gjitha të tjirat të gjitha komponentet e mbetësis i mungujnë me aftën që e lë hafidh parunat dhe gjithashtu prej kuptimët të drejtat këti amri është o përndikimit të ti është se Allahu Gjellewala është aje cili e ruan njeri unë nga shere i vetë me Allahu Gjellewala dhe këto shere janë shere të që kanë bënë me fenën e tij, nda sheva që kanë bënë me dunjën e tij. Prandaj vetëm Allahu xhallahu ta'ala duhet të mbështetemi. Kë duhet të na e kultivoj gjithashtu ibadetën në mbështetjen e Allahut te barekote, se Allahu wa azh-Zal është i vetmi i cili na ruan. Prandaj në një sure në nisa Allahu xhallahu ta'ala përmend një ajet ku thotë fasalihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bi ma hafizallah. Kur s'ta Allah xhellallahu për gratë e mira apo gratë e devotshme, at-fasalihatu. Tmira janë qanitat. Qanitat ato që janë të përulura, të ngjitur Allahut atë gjall. Hafidat lel-ghayb, ato që e ruajnë të fshehtën, më ato e ruajnë dhënë tynë, e ruajnë pasurive tynë, e ruajnë sekretin gazetë që është në fshehtë në murat, sorthë qelt, i ruajnë sekretet e familjes, mi poqëse puna të pima hafidh Allah. I ka ulëmo di kanë dy komente. Bima hafidhullah para para qallai ka urdhnu dhe kështu e gjenit fortim në Kur'an. Me poshtë detajet të çdo ashtu të, të fuqishëm apo bima hafidhullah për shkak se Allah i ka rruaj. Ato rruajn për shkak se Allah i ka rruaj. Andaj ato janë devotshme, e ruajn sekretin, e ruajn nderin, jo pse ato janë ndarshme shumë. E kuptojm se s't'u bin, jo. Bima hafidhullah për shkak se Allah, Allah i rruan ata. Andaj Allahu vë subhanahu wa ta'ala thajë që na ruan dhe do të vazhdojmë që të lasim edhe më tutje lidhje me këtë çështje. Në pjesën e dytë mirë po, po e bëmë një pauzë të shkurtë. Andaj në sallon e banorëve na mundson që të, të kuptojmë gamën e tij e Hafiz. Atë sa përmirësojmë fen ton, e përmirësom dunian tonë, e përmirësom raporton tonë me Allahu xhallahu ala. Edhe në sallon e banorëve që na harun fen ton, që sa më sret sa të kemi, e pastaj të harun edhe familjet tona, e dunian tonë, ne polici nga se të është jeta jote. Oh sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam ensi mak.